ein deutsches Märchen. Da kommt der Tiger. Das ist die Geschichte eines kleinen Jungen namens Krishna. Er lebte mit seinem Vater in einem kleinen Dorf. Krishna und sein Vater waren beide Hirten. Sie verdienten ihren Lebensunterhalt mit weidenden Kühen. Aber Krishna war ein sehr spitzbübischer Junge. Jeden Tag war ein neuer Tag für seine kleinen neuen Streiche. Was mache ich heute? Warum kann ich hier niemanden sehen? Wem soll ich einen Streich spielen? Den Tag so vorbeiziehen lassen? Das kann ich doch nicht machen. Mir ist so langweilig. Komm schon, denk dir was aus. Nach einer Weile kam Krishnas Vater aus dem Haus. Er sah etwas verwirrt aus. Krishna. Was ist passiert? Warum stehst du hier rum? Oh, nichts, Vater. Ich habe mich nur gefragt, was ich tun soll. Okay, mach folgendes. Weißt du, ich fühle mich heute nicht gut. Krishna, geh doch mit den Kühen auf die Wiese da in der Nähe des Dschungels. Sicher, Vater. Ich nehme sie heute mit. Hör zu, du musst sorgsam auf die Kühe aufpassen. Sonst kommt der Tiger und frisst sie alle auf. Ich werde auf sie aufpassen, Vater. Mach dir keine Sorgen. Ich muss jetzt endlich gehen. Es ist Zeit, die Kühe zu weiden. Obwohl Krishna sehr boshaft sein konnte, sagte er nie Nein zu seinem Vater. Wie von seinem Vater gewünscht, band Krishna die Kühe los und brachte sie raus, damit sie in der Nähe des Dschungels grasen können. Er hatte eine Holzschlinge in der einen Hand und einen langen Stock in der anderen. Bald erreichte Krishna mit all den Kühen die Wiese in der Nähe des Dschungels. In der Mitte stand ein großer Baum. Krishna kletterte vorsichtig hoch und setzte sich auf einen Ast. Er begann, seine Holzschlinge zu benutzen, um Steine auf den Boden zu schleudern. Aber bald wurde ihm langweilig. Plötzlich dachte er an einen Streich. Er wollte ein wenig Spaß haben und fing an zu schreien. Hilfe! Hilfe! Da kommt der Tiger. Er wird alle meine Kühe fressen. Jemand muss mir helfen. Ein Tiger! Tiger! Er ist genau hier. Ein Tiger! Hilfe! Sobald die Dorfbewohner seine Schreie hörten, waren sie schockiert und verängstigt. Oh nein! Krishna ist in Gefahr. Der Tiger wird ihn töten. Wir müssen sofort dorthin. Jo ja, jo, ja. gehen wir, gehen wir schnell. Gehen wir, gehen wir schnell, schnell, gehen wir. Alle rannten in Richtung Dschungel. Sie hatten alles aufgehoben, was sie als Waffe benutzen könnten, um den Tiger anzugreifen. Die fleißigen Dorfbewohner verließen ihre Arbeit und rannten, um Krishna zu retten. Als sie das Ziel erreichten, ja, ja. Okay, Krishna. Wo ist der Tiger? Bist du verletzt, Krishna? Keine Sorge, Krishna. Wir sind jetzt hier. Geh auf keinen Fall vom Baum runter, nicht? Nein. Wo ist denn der Tiger? Ja, wo ist der Tiger? Wo ist er? Sag es uns. <lacht> Tiger? Welcher Tiger? Hier gibt es keinen Tiger. <lacht> Warum hast du denn so geschrien? Hä? Was war das wieder für ein Streich, Krishna? Was ist das wieder für ein Unfug? Mach das nie wieder, Krishna. Du darfst solche Streiche nicht spielen. Du wirst eines Tages Ärger bekommen. Wir haben unsere Arbeit liegen gelassen, um dich zu retten. Das reicht, Krishna. Deine Streiche machen uns immer Ärger. Das muss aufhören. Wir werden dir sonst nie mehr zur Hilfe kommen. Warum verstehst du denn das nicht? <lacht> Seid doch nicht so wütend. In Ordnung. Ich werde es nie wieder tun. Krishna konnte nicht aufhören zu lachen. Alle Dorfbewohner kehrten wütend zu ihrer Arbeit zurück. Aber Krishna war sehr zufrieden mit sich selbst. Das hat mir den Tag gerettet. Arme Dorfbewohner, sie sahen so ängstlich aus. Der Tag verging und Krishna kehrte mit all seinen Kühen nach Hause zurück. Am nächsten Tag, ging er wieder seine Kühe weiden und er beschloss erneut, den gleichen Streich zu spielen. Hilfe! Hilfe! Hilfe! Da kommt der Tiger! Er wird meine Kühe fressen! Hilfe! Jemand muss mir helfen! Wieder einmal hörten die Dorfbewohner Krishna Schrei aus dem Dschungel. Diejenigen, die nichts von dem gestrigen Streich wussten, machten sich Sorgen. Erneut rannten sie in Richtung Dschungel, um Krishna zu helfen. Oh, yeah. Krishna ist in Gefahr. Lasst uns gehen und ihm helfen. Oh ja, so ein armes Kind. Wie soll er es schaffen, dem Tiger allein gegenüberzutreten? Wir müssen sofort dorthin. Ja, gehen wir. Oh, ich hoffe, es geht ihm gut. Das hoffe ich auch. Wieder einmal... fielen die Dorfbewohner auf seine Streichereien und alten Krishna zu Hilfe. Als sie die Wiese erreichten, sahen sie, dass Krishna sicher auf dem Baum saß und lachte. <lacht> Seht eure Gesichter. Was ist denn mit euch passiert? Hier gibt es keinen Tiger. Warum hast du so geschrien? Ja, hier gibt es keinen Tiger. <lacht> Was ist denn los mit dir? Du musst endlich damit aufhören. Wann wirst du erwachsen? Das ist nicht richtig, Krishna Du hast vielleicht keine Arbeit, wir schon Jetzt sag doch mal, warum quälst du uns alle so, Krishna? Das ist wirklich nicht fair Eines Tages wirst du für deinen Unfug bezahlen, Krishna Wir kommen für dich gerannt und so zahlst du es uns zurück Wir werden dir nie wieder zu Hilfe kommen Ja, wir werden nie wieder auf ihn hören, niemals Warum geht ihr alle zurück? Was soll ich dem Tiger jetzt sagen? Die Dorfbewohner sahen Krishna lachen Sie waren jetzt sehr wütend Sie alle schrien Krishna an und stürmten zurück ins Dorf. Das wurde zur Routine für Krishna. Er kam auf die Wiese und rief um Hilfe. Die Dorfbewohner hatten seinen Streich jetzt sehr gut verstanden. Und doch rannten sie jeden Tag, um ihm zu helfen. Aber eines Tages hatte Krishna kein Glück mehr. Als er seine Kühe zum Weiden brachte, kam ein Tiger. Nicht nur einer, sondern viele. Krishna schrie um Hilfe. Hilfe, Tiger, Tiger, helft mir. Niemand muss mir helfen. Aber diesmal kam ihm niemand zu Hilfe. Niemand hörte auf seine Schreie. Krishna saß da und rief immer wieder um Hilfe. Bitte, glaub mir, hier gibt es viele Tiger. Onkel, hilf mir. Tantchen, rettet mich. Die Tiger greifen meine Kühe an. Kann mir bitte jemand helfen? Bitte, hilf mir. Onkel, bitte. Es ist doch immer das gleiche. Seine Schreie sind immer nur Show. Wir werden nicht unsere Zeit mit ihm verschwenden. Du hast recht. Genau, so machen wir es. Wir werden nicht dorthin gehen. Aha, ich stimme zu. Er macht wieder Unfug. Ja. Niemand wird dorthin gehen. Ich stimme gehen. auch zu. Gehen wir wieder an die Arbeit. Es hat keinen Sinn, unsere Zeit zu verschwenden. Krishna schrie weiter um Hilfe. Aber niemand hörte seine Schreie. Die Tiger griffen alle Kühe einzeln an und fraßen sie alle. Krishna saß hilflos da. Und weinte und weinte. Er hatte alle seine Kühe verloren. Bald erreichte die Nachricht Krishnas Vater. Er machte sich Sorgen und rannte zur Wiese. Was hast du getan, Krishna? Diese Kühe waren der einzige Weg für uns zu überleben. Und jetzt sind sie weg. Wovon sollen wir jetzt leben? Was werden wir essen? Ich kann's nicht glauben. Du hast uns ruiniert. Krishna, ich habe deinen Unfug stets toleriert, aber jetzt? Jetzt, es ist einfach zu viel. Mann, was soll ich bloß mit dir machen, du Kerl? Bitte vergib mir, Vater. Ich habe einen großen Fehler gemacht. Es tut mir so leid. Ich werde niemals mehr andere täuschen. Und niemals mehr lügen. Tut mir so leid. <lacht> Und so hat Krishna für seinen Unfug bezahlt. Glaubt ihr nicht auch, dass das, was er getan hat, falsch war? Ja, ja. ja! Also sagt mir, was haben wir denn daraus gelernt? Dass wir niemals lügen dürfen. Niemals. Und jedes Mal, wenn wir dann lügen, werden wir etwas verlieren. Richtig. Richtig. Jedes Mal, wenn wir lügen, verlieren wir das Vertrauen von jemandem. Sie werden unsere Lügen einmal glauben, aber nicht immer. Und wenn wir dann wirklich jemanden brauchen, sind wir ganz allein. Ja, und deshalb sollten wir immer ehrlich sein.